Oh oh oh oh oh oh Shkojmë të ndërruar, selam aleikum. Mirë se takohemi sërish së bashku në emisionin Duke tërkuar përgjigje. Sot kemi një të ftuar në studio i cili për të parën herë është në emisionin ton, nga i cili do të kërkojmë përgjigje lidhur me problematikat dhe hallet tuaja. Me ne në studio është hoqja e nderuar Sabit Gashi nga Suareka. Hoqja selam alekum dhe mirsërdat. Aleikum selam, mirsëojet. Do të fillojmë një herë me pyetjen e parë që skuajmë më, më një herë ku rreshtin e shikuesve tan. A, si të veprojmë nëse gjejmë ndonjë hajmali në shtëpi? Bismillahi rahmani rahim. Elhamdulilah والصلاه والسلام ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fillayme shtefalandorim Allah subhanahu wa taala. Salavatut prashndetjet qofshin per te derguarin e ti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Sai perket ksa i pyetje padyshim se shum njerz ne kët botë janë shpirtlig dhe ata vazhdemisht mundohen që epshet e tyre inatët e tyre gjelozit e tyre ndaj njerëzve të cilët Allah o dhul gjelal u ka dhanë dhunti të mira mundohen që ato ti shprehin përmes keqbërjes përmes veprave të këqia e që njerën nga format është edhe ma gjia duke shkuar pra tek hojalar në thojza të ndryshem të cilët popullë jam përfatke që njefësi hojalar në fakt ata janë vetëm se themim matrapaza po e, njerëz me të dëmshëm të shëqëris dhe për të bërë ma gjij pra për tjerë arritur ata shpirtligët që lejimet e tyre dhe kështu thash njëra prej forma mështë edhe kjo Që shpesh her Hoxalart e til Apo magjistaret them Më mirë Formulojnë hajmalit e ndryshme Duke futur në to Lëjloj flishtirash Vetëm e vetëm që Ti ketë sukses Magjia atyre Dhe i vendosin pastaj Shpirtliget të cilet Shkojnë për të kërkuar gjerat e tila I vendosin Në për shtepia ta atyre të cilët pra do t'i bëjnë keq. Dhe në këtë rast, nëse dikush prej nesh has në një hajmali të till, atëherë është e udhës që ajo hajmali të merret dhe duke bër Bismillah dhe duke bër lutje të tjera, qoftë nga dhikri, po qoftë edhe duke lexuar pjesë të Kuranit, të merret dhe të futet në zjarre të digjet sepse kjo do të ket, besoj, shumë dobi dhe do të me një fjalë do të humbet magjia e cila është bër, ose ose ka edhe të aty njerëz ndoshta që me iman mos them që nuk janë shumë të, të të me iman të ngritur, mirë po, ka njerëz që janë pak friqojnë, pak ngurojnë ta bëjnë një gjë të tillë, atëherë le ta marrin atë dhe le ta dërgojnë tek ndonjë hoxh i cili e njefaj dhe e din se aji nuk merët me magji. Ta qoj të ka i hoqë, dhe aji hoqë pas taj, do të ta abënje veprim të tjil. Pra thash, nëse e, ndinaj në vetë një ngushti, për ta bërë këtë gjestë. Pra e marim dhe hudhim në zjarë, dhe kjo me këtë, inshallah, do të eliminohet. Pra kjo në nënkuptojnë që ata duhet lërgojnë gjithë dëshimë se në përmjet të kësaj vej, pra ta nuk mund, nuk mund të ndonë nd po, A kjo është si veprim çfarë duhet bëjmë? Pastaj për për ta forcuar bindjen tonë dhe imanin ton, është duhet ta kemë çdo herë çdo musliman ta ketë parasysh se Çdo e mirë dhe çdo e keqe ven, ve, vjen vetëm se prej Allahut Dhul-Jelal. Nuk ka mundësi që sikurse e tër bota njerëzore dhe ajo agjendave të ngritet për të na bërë diçka të mirë, pra siç është hadithi peigambërit aleyhis sallatu selam, nuk do të ketë mundësi të na bëjë diçka të mirë nëse Allahu nuk na ka shkruar atë të mirë që të na vjen. Po dhënë të kundërtën, nëse të tër këta qohën çt na bën një të keqe, nuk mund na bëjnë atë të keqe nëse Allahu Dhul-Jiral nuk e ka shkruar, atëherë kur i tha lapsi shkruaj, e që lapsi i shkruajti për të gjitha caktimet. Pra do ta kemi si parim kët në fillim kët bindje që çdo gjë vjen me caktimin e Allahut Dhul-Jiral. Dhe nëse Allahu e ka shkruar itur, që nevet na sprovojmë me një gjë të tillë, atëherë duhet ta mirpresim provën e Zotit dhe të mundohemi që të kalojmë sa më mirë me as provën. E si të mbrohemi pastaj, pra fillimisht jetë imani i kompletum me këtë bindje, pastaj janë sebe për shkache se si të mbrohemi nga sehrja po nga magxia dhe nga gjerat e tila dhe hajmalia, e, si që cek, atëher kemi pra traditën e pejgambirit arehi sëratë sëram, i cilin në kamë mësuar që mbroja që dikur ishte për të mbroj tërkunder armikut në luft që shpata atit mos i hudhet në gjoksin e ti, Atëher mbroja ndaj sulmit të xhindve të shejtanit pra që ka ushtrimi për xhindve dhe për njerëzve mbroja më e mirë është dhikri Allahu Dhul-Jiral ta kemi që gjuhët tona të jenë vazhdimisht të lagura me përmendjen e Allahut Dhul-Jiral kjo është arma më e fuqishme ndaj thash prandaj xhindve apo ndaj shpirtligëve që tentojnë të, të bëjnë vepra të tilla Me qemi të kjo problematikë, unë duhet të di nëse, a keni ju rastet të shpeshta kur qëtetarët paracitin të kjo për uh, problemet? Uh... Po, ka në përgjithsi, përgjithsi të popullën, ka shumë rastet të tila që paracesin dhe shpesh herën hasin në hajmalia, në shtepit e tyre, nër Prajë, zahonej që i fusin dhe në vendër të ndryshme në shtepi, mirë po, këto thash të i kalohen vetëm me besim të të të drejtë me besim të plotë në Allahun dhullë gjelarë dhe me besim që i e manifestohet me vepra, jo vetë me besim të thatë, njërëpër me besim nëse dikush ka besim i cili ka edhe vepra të ati besimi që a i thotë deklaronë së unë besoj, atëherë këto shumë letë do të menjënohën nëse do të të i kalohën këto situatat e të tjilë. Ashtëdem të një një pytje tjetër, thotë qëfar gjyëkimi ka në Islam për Mos për filjen e burit nga bashkëshorta, qoftë duke në në qmor fjalet dhe vendimit e burit, apo si edhe shumë eftoftë të ndajtë prinderve të burit? Po, filjen mishtë kisha pa dëshirë me cek se gruaja është obliguar, si që e din ndoshtë, apo dikush ndoshtë prej motrave muslimane, nuk kjo fjalë, nuk nuk lën gjurmë tek ajo, pra edukata apo obligimi i saj që është ndaj burrit dhe shpesh herë ka raste që janë të mangëta në në mirësjellje apo në plotësimin e kërkesave të burrave të tyre. Si përket kësaj pyetje, gjykimi apo ndoshta më drejt më thon qendrimi i islamit si është në këtë rast, kemi të bëjmë me dy me dy me dy vende në kët botë dhe në botën tjetër. Sa i përket kësaj bote, qendrimi i islamit ndaj grave të tilla, të cilat nuk i përfillin urdhrat, kërkesat apo nuk kanë edukat ndaj burrave të tyre, mund të themi se në kët botë Allahu Dhul Xhelal na ka mësuar se si të sillemi me to, se si të marrim një vendim ndaj tyre e që zoti dhul gjeral thot në surën nisa ullati të khafune në shuza hunne thëjithu hunne wahgjuru hunne fil me dhaja i wa dhëribu hunne fejnë në tajnë akun fe la të bëgua alejhin në sabila thot ndaj atyre gravët nga të cilat keni frikë se ato do të bëjnë me një malësi pra nuk do t'ju ndëgjojnë nuk do t'ju respektojnë atër thot kshiloni dhe pra par që një burë do të mërën hapi par ndaj në gruaja të tillë duhet që ai ta këshilloj atë në mënyrë që ajo të tërhiqet apo të ta përmirësoj gjendjen në e saj. Nëse me këtë dështon në këtë në kët hap, atëherë hapi i dytë është që ai të ndaj gruan e tij nga shtrati, pra të mos ketë kontakte marrëdhënie intime me me bashkortën e tij. Pra këshilla e dytë, dhe Allahu thotë dhe nëse edhe nëse me kët nuk ajo nuk ndron pra mendjen e saj dhe vazhdon në atë gjendje atëherë e treta është thot rrahni ato një rrahje e lehtë që e kanë komentuar pastaj dietarët duke duke ja bashkangjitur edhe thënjet apo hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam një rrahje e lehtë e cila nuk vrhehet të nesër mend pra tek shoqet e saj rrahje në vendet ku nuk i vrehen, siç është fytyra që vrehet pra, edhe nga shoqja që nesër ajo të turprohet për shoqëjet e saj, jo, por në eventet e cilat pra nuk vrehen të të të përdoren pak edhe rrahja në mënyrë që ajo të edukohet dhe të të të largohet nga nga ajo ajo sjellje e saj. Dhe thot Zoti, nëse pas kësaj ajo pra përmirsohet, atëherë thot silluni mirë me at. Pra se qëllimi, kër Zotit thot në fund të ajetit, silu një mirë me atë, qëllimi nuk është që ti të bëjsh dhun ndaj gruës, por qëllimi është edukimi. Dhe në moment që ajo e rrinë kështë shkallë, edukohet, atëherë në dalohet absolutisht rahja dhe gjdo dhe prim që ke marë dherë atëherë. Pra nësa jo përmirësohet. Padushim se gruja duhet këtë kjo saj përket kësaj bote dhe burri naturisht që ka ka të drejtë ta shkurërzoj në raste të tilla nëse ajo nuk ndëgjon. Pasi që i ka provuar pra 3 3 mënyrat që Allahu Dhul Xelal na i ka shëruar në këtë jetë, ka drejt prajt të drejtë pra ai që ta shkurërzoj. Pastaj shtrohet pyetja se si çfarë qëndrimi ka Islami në botën tjetër për një grua të tillë, nëse një person bën sa për duron në këtë gjendje siç është dhe nuk e shkurërzon. Ather Thot pejgamberi Alehi Salatu e Salam në hadith se një grua e til e cila nuk përfil urdrat apo nuk i përmbush kërkeset e burret dhe në është e pa edukumen dhe i ti, thot namazi i saj nuk e kalon koken e saj. Pra namazi nuk arrin tek Allahu Dhuljiral që të llogaritet si ibadet si adhyrim dhe të shpërblet ajo. Pra namazi thjesht mbetet vetëm lëvizje fizike e saj, apo mos të themi fiskulturë e saj, e nuk arrin tek Zoti. Pra një një motër muslimane e cila fal namaz, <coughs> ndoshta 10, 20, 30 vite, dhe të ketë gjestë të tilla pra të mos jetë edukuar nda i burrit e saj, unë nuk mund të kuptoj atë nëse ajo e din këtë hadith të pejgamberit Alehi Salat o Seram, që nuk i pranohet namazi saj, atërsi mund të jo që atë të ratë mund, të ratë sakrificës për falen namazit të hudhë poshtë me mos në dëgjimin apo mos respektimin e burrit e saj. Do të ketë shumë kujdes nga se gruaja, si që është parim dhe i islamit se burri për gruan është xheneti i saj dhe xhehenemi i saj. Pra xheneti i saj nëse ajo e respekton, e ndëgjon dhe xhehenemi i saj nëse ajo e bën për të kundërtën është mos mirfillse apo mos mos ndëgjose e burrit, burrit të saj. Pra këto sa i përket pra ditës së gjykimit e, e padyshimse Kur Allahu Dhul Jalal ose pejgamberi fak salallahu selam thot se nëse gr një grua vdes dhe burri i saj është i kënaqur me atë, pra atë është xheneti. Pra e fiton xhenetin. Dhe që nënkuptohet mund të nënkuptohet, pra e kundërta, nëse një grua vdes dhe burri i saj nuk është i kënaqur, nuk ka qenë i kënaqur me atë, pra do të jetë për ta xhehenemin. Po inshallah losim Allahun Dhull Xhelal që të edukoj motratona muslimane që të mos vijnë at çkall që as namazi të tyre të mos pranohet, po edhe burrat e tyre të mos jenë pra të jenë të pakënaqur me to. Ne rregovërtem tani me një pyetje tjetër na vjen nga Albulen, e thot Hoxhin e nderuar kam probleme, nuk po mundem me fal namaz eh, sa herë që dua me drejtëtu Allahut, më kujtojnë lloj-lloj mendime të këqija. Më herët kam falë namaz Por e kam dërprerë Kam agjeruar tre ramazane resht Por prapë të njëjtë atë probleme Pyotje ime është se a bënd të shkojit E dikush nga ata që shërojnë Dhe kush janë ata pasi që po ka shumë Që po merën me gjëratë në daluara Po Filë e mesh duhet kemi kujdes Që jo vetëm kjo në dëgjuese Po të gjithë kemi probleme Gjithë musliman kanë probleme me djallin e malkum i cili mundohet dhe vazhdimisht të bajin presion gjatë falis në amazd apo gjatë kryrësit të gjitha adhurimeve sepse atë e pengon i badeti ndaj Allahu dhul Gjelal dhe për atërsi e mundohet që që të nëngushtoj gjokse tona vetëm e vetëm që të ndjehmi jo komod gjatë adhurimit që të tërhiqmi pra, pra nga ajë adhurim andaj do të kemi kujdes që unë e këshiloj motër që ajo vazhdimisht ket nëse ket nëse ka mundësi të jetë të qëndrojë me abdes në mënyrë që shejtani është e, shumë më i dobët nëse nëse ne jemi me abdes, pastaj kur të fillon let fillon pra nëse ka ndërprer namazën, let fillon në moment që na ndëgjon duke duke thonë këtë fjalë, let të fillon më një herë falin e namazit Dhe kur në namaz i vijnë dyshime apo mendime të, të tilla që ajo i përmend, atëher le të thot, le të pshtymin me pshtymin të thot në anën e majt, edhe pse është në namaz, dhe le të thot a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Kjo pra ana praktike që ajo duhet direkt të mbrohet nga djalli i mallkuar, ndërsa sa i përket leximit të Kuranit apo ajo si që ka qua e tur shërim që të shkohën të këtë hoxalarët naturisht që lejohët të shkohët të këtë hoxalarët por të dihet se të këtë cilët hoxalar nga se si që, ka cekuar edhe vetë se ka shumë hoxalar në fakt, ata ndoshta nuk janë hoxalar po ashtu i qua inë popullë i jonë ndaj do të bajma të dalimin se cilën është hoxë i cili meriton që të, të quhet hoxh dhe meriton që të shkohet tek ai për të për të lexuar Kur'an dhe, me dhe me të cilët merren me hajmalia dhe merren me gjëra të cilat pra janë të ndaluara rrapsisht në islam. Sa i përket hoxhallarëve, hoxhallaret janë prej vëllezërve tanë të cilët janë ka në Xhilan, kanë në Rohot e Istogut, kanë në Prizren, këtu në Kryqëtet nuk di faktë po non nuk di se ka ndoshta ka. Mirpo le ti hulumtoj përmes hojallarve, të cilët janë në xhamia, lë të marr mund pra të bëj në në kontakt me me persona të tillë, me këta vëllezër, sepse për ndryshë tek ata hojallar, të cilët shkruajn Hajmalia, ose më mirë të themi për t'ja qartësu çdo kush që shëron pos me Kur'an, ather letë largohet nga i hoqë. Nëse dikush mundohet, pra ndo një hoqë që përmes letrave, përmes gjërave të cilat jashta Kur'anit, atër letë largohet nga i sepse ajo nuk është form e drejt e shërimit të cilin në ka, në ka të reguar pejganveri Alehi Salatu Seram. Të ndalimi edhe pak të kjo, kjo pjesa për kur vijnë mendimet e kçija gjatë namazit, A, mos ndoshta kjo më kalimin e kohës edhe largohet kur vazhdimisht falet namazin. Normalisht që kjo të kalohet, nga se shejtani nëse ti arrin që ta ta mundësh, ta sfidosh në në betejë që jes, ai është në betejë me me çdo musliman dhe kur ai dobësohet atëherë jo pse ai heq dorë, mirë po paralizohet para teje nëse ti ty padushem se me i bade të të ngritit imani, të të ngritit imani dhe kur imani është në nivel të duhur, atëherë shejtani i ka qasjet më të dopta të, të këti. Mirë po ndikon shumë edhe nëse, nëse shkon thasht të këndon një hoqë dhe i këndon Kur'an, i ledzon Kur'an jove të masaj, nga se nuk duhet të amarem tragike dhe të thomi se populli jonë është shumë naiv në këtë aspekt dhe nëse dikush shkon të psikologi, me ndonë sa aja është i qmendur. Ndërsa në krasim me vendet tjera pra qofë që në to evropiane apo përndimore, se nëse gjdo njëri e ka psikologun e vetë të cilin e paguan për gjdo muj apo si, si e ka në ta, dhe për ta kontrolluar vetveten, për ta këshilluar psikologu. Në këtë rast e lidhi edhe me nëse dikush shkon tek një hoxh dhe për të kënduar, për të lexuar Kur'an, populli i on i thotë se ai është i sëmurë. Andaj nuk duhet të merret kjo se i sëmurë, sepse të gjithë ne kemi nevojë që të lexojmë Kur'an, për vete po në rastet e tilla tek populli jonë që nuk nuk e din si shumis leximin e Kuranit në, në gjuhën arabe atëherë drejtohemi një hoxhës i cili e din leximin e Kuranit për të na lehtësuar pra atë lexim ose që të kemi dobi nga leximi i Kuranit. Tashmë edhe me zhvillimin e teknologjisë të gjithë kanë kompjuterat apo ose përmes po, për edhe përmes për për po kompjuterit ose përmes ndërgjimit pra të Kur'anit mirë po edhe pse më mirë është pra të jetë pra në mënyrë në mënyrë drejt drejt. direkt po të drejtë për drejtë ajo ah, nga se Allahu Dhul Jalal na ka premtuar se ky Kur'an është pra shëros dhe ne shpresojmë dhe e kemi atbindje që ai është shëruesi i oni vazhdojmë tani me pyetjen e radhës që na vjen nga Nita thotë selam alejkum ka një pyetje uh, është e martuar që nënt vite uh, familja e burrit janë me she apo dervisht dhe që dy vitë ajo falë namaz, por buri saj nuk falët dhe nuk e pengon. Si duhet dhe proja ajo, si duhet të sidhet me burin e saj kërkon në këshil nga ju? Po, alhamdulillah, në filim që ajo, Allahu e ka uzuar, ka drejtuar në rukë të drejt dhe ka filuar të falë namazin, sepse tjesh në familjet e tjil, të pakten unë e kam i den, se si janë ata, se vijin nga ato vende ku kemi njerës të tjilë, Ato janë familje shumë të jetosh, pra të jetosh, të jeton musliman apo në namazli, në në aso familje është me të vërtetë një problematikë e madhe, nga se nuk kemi kurrë frekuenca të përbashkëta ne muslimanët me ta. Edhe pse në sytë të tjerëve apo në sytë e botës mendohet se janë të përbashkët, pra është Islam qoftë shijizmi apo sofizmi janë të përbashket me islamin, një fënë si islam. Mirë po në, nëse futë minë e brëndësi, atëherë e shohëmi se këto nuk kanë të bajnë asë pak me, me islamin. Dhe kur nuk kanë të bajnë me islamin, atëherë pa dujshim se lindin dhe probleme, nëse ne jemi duke jetuar me njërës të tilë. Mirë po alhamdo lëlla që burri saj nuk po e pëngojka në falet namazit, Dhe për këtë ajo duhet ta falënderoj Allahun Dhul-Jalal Shum, fillimisht që Allahu e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, e ka udhëzuar në namaz dhe pasaj ta falënderoj Allahun që burri i saj nuk e pengon, sepse ka pas mundësi shumë që ai ta pengojë dhe është dashur pastaj ne të përgjigjemi dhe t'i themi se ajo duhet të shkruazorë. Po pasi që burri nuk e pengon, atëherë elhamdullilah dhe ajo le të vazhdon jetën dhe le të respekton në maksimum burrin e saj, ngase nëse ajo vazhdon me një sjelli të mirë, me një edukatë të mirë, me një gatishmëri të madhe ndaj burrit, ndaj obligimeve që i kanë ndaj burrit, ndoshta Allahu dhul xalal do t'i hap zemrën edhe burrit të saj, duke e parë një islam të pastër, duke e parë një iman, pra rezultatin e imanit të saj, i cili do të reflektohet në në në veprat e mira, ndoshta Allahu do t'i hap zemrën ndaj saj, ngase shpeshher islami apo shpeshher thirrja ne islam nuk ben dobi sa ben dobi praktikimi apo shembulli i mirë i islamit nëse jep një musliman një shembull të mirë andaj un e kshilloj atë çdo kusht tjetër që edhe nëse nuk e ka familjen me shej apo me dervesh të gjithë do të jemi ata të cilët jemi shembulltyr për të tjerët në praktikimin e islamit ekshëlloj që të sillet sa më mirë me burrin me burrin e saj që që në mënyrë pra që ai të vazhdojë të mos ta pengojë kë të mos ketë arsye pra të mos bëj shkak namazit apo xherimit që ai të të zon vâng pra që t'ja ndërprejat duke duke e llogaritur sa ajo nuk pja nuk pja plotson kërkesat e tij pra mundësisht përveç aty nëse ai e urdhëron ose e obligon me diçka që bie ndesh me islamin ose që i bën gjunah Allahut, atëherë mos ta dëgjoj. Se për gjëra të tjera të kësaj bote, për të gjitha le ta dëgjoj vetëm e vetëm që të jep një shembull të mirë, që vajë nesër inshallah të jetë një praktikues i islamit. Hutse tani para se të vazhdojmë pyetjen radhës do të bëjmë një pauzë të shkurtër. Në kësaj u ndërruar të lë shikues, vazhdoni të qendroni me ne. Ne e kthehemi pas pak. Oh, oh, oh, oh, oh Të ndëror mi që rikëthujem në studio për të vazhduar bisedën me tëftuarin ton dhe pomarin përgjigje lidhur me pyetje tuaj e të dërguar në pyetje që se i vizka së pikëm në redaksin ton. Hojtë ndërguar pyetje radhës nga vijen nga lejle. Thote, selamu alaikum, bën njës që arim rrët këti hadithi. Hadithi e shkështu, që të grua që zhvesh robat e saj jashtë shtëpisë e burit vetëm se ka larguar mbrojtjen e Allahut prej saj ata pse nuk jam muhaddith, pra nuk e kam kët lëmi të të kryer në shkollë, mirëpo sa i përket këtij hadithi, hadithi ka për qëllim pra gratë të cilat zhvishën me qëllim dhe i zbulojnë pjesë të trupit ndaj personave, po ndaj burrave të cilët e kanë dhe juar martezën, pra që e ka në haram dhe e tyre të t'i zhveshim pjesët të trushme të trupit. Këtu do të kemi kujdes nga se cekët jashta shtepi së burrit. Shtepia burrit nuk nënkuptohët që tani në shtepin e burrit mundët ajo të zhvishet dhe qdo kush që futët në shtepi të burrit ajo e ka të leju me të ekspozohet para tyre. Jo, kuptohët, kur thua shtepia burrit, kuptohët burri me të Të, me ata të cilët pra e ka të lejuar gruaja që të ekspozohet para të yre Si që është pra babaj i vetë, ose babaj i, i burrit, nëna, vla i saj Të cilët ne i ka sharuar pra zoti në kuran në sërën njësa Se me cilë persona lejohet të martohet dhe me cilë nuk lejohet të martohet Pra me të gjitha ta të cilët lejohet të martohet nuk guzon pra një muslimane, një femër që të zhviqet apo të, të shfaq avretin, pjesë të turpshme të trupit e që femra e tërë trupi i saj është avret, pra përveç fytyrës dhe duarve, të cilat duke u bazuar diëtarat që e kanë thën pasi që ato lejojnë këto pjesë të trupit të zbulohen gjatë falës së namazit, andaj ndërsa në tek me burra të cilët asaj ndalohet martesa atë lejohet para tyre që të zbuloj disa pjesë të trupit, pra jo ato të turpshme që janë të, të në në brendit e saj, mirë po ato që janë të hapta, të cilat janë normale, sikurse dietarët në këtë aspekt e kanë kanë treguar se lejohet që femrat ta zbulojnë trupin ndaj një personi me të cilin i ndalohet martesa, aq sa i lejohet asaj të zhvishet para grave normal. Pra, si para grave tjera që mund ta heq shamin, ashtu mund të të qëndrojë edhe para babajte vet ose vëllejtit atyre të cilëve i ndalohet martesa. Këtë hadith është problemi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cekur se kur gratë kanë shkuar në atë kohë pra shkonin në hamame për të e, pastruar dhe atë jo zhvishin atër pe i gambeja lejsa kërë kuptoj këtë ato të cilat e zhvishin jashta shtepis se burit vet atër Allah do të heq perdën për e tyra apo atë marën apo mburojen që e ka do të heq nga, nga atë gra andaj kjo është me thanë mesajji i këti hadithi është se Allah o dhul gjelal e, të regon pejgamberin faksa r.s. të regon se obligu shmerin e mbulimit të, të femrës dhe ndalesa që ajo të ekspozohet apo të shpalos trupin e saj tek të tjerë në rrug apo ku do tjetër që ka njerëz me të cilën i lejohet asaj martesa. Vazdojm tani me një pyetje tjetër që na vjen nga Dani, thotë se a bën të fal namazin pesë namazin e sabahut 15 minuta para se të tretezani, pasi që ai duhet të shkojë në punë. Na ka dhënë shembull, shembull, a bën të fal namazin në 5:35 kur ai duhet të takohet me koleget e tij në 5:50. Si duhet veprojë për këtë? Po çdo kush besoi që dhe pyetësi i nderuar e ka një takvim në shtëpinë e tij si gjdo muslimante cilët falen i kanë tagvimat në shtepi për të shikuar kohët se kur hyn koha e namazit atëher në tagvim shënon imsaku futja e imsakut imsakun në, në kuptohet pra hyrja e kohës të sabahut atëher pas imsakut nëse imsaku është edhe më heret se aj që thotë në 5.35 është edhe më heret nëse imsaku për shembl futët në ora 4 Në 4 e 20 minuta, 20 minuta pra pas i msakut, a i mund automatikisht të falet. Ska problem edhe pse namazi pra në gjami apo e zani thyrë shumë ma vonë, sepse koha namazit futët në atë kohë. E nuk ka problema i të falet në 5 e 35, apo edhe më heret mund të falet, sepse i msako futët pra më heret. 20 minuta pas i msakut, Vetëm e vetë më kshilloj atë për shembull në dhomën e tij aty ku është, ta thirrë ezanin. Me zë të ulët, jo ti trondit të, të tjerët, me zë të ulët pasi që akoma nuk ka thirrur ezani në në xhamia. Ta thirr një ezan, ezan me me zë të ulët dhe pastaj të vazhdoi dhe ta fal, ta fal namazin. Edhe pse natyrisht namazi në xhami, namazi me xhamat, ajo është çka kërkohet nga një musliman në kushte normale, mirë po, përderi sa ai nuk ka mundësi dhe është i zënë me punë, si që po e cekë dhe ka, dhe bajë me uhtëtim, atëherë, pa dëshemë se lejohët që të falët edhe në shtepi vetëm dhe të falët me herët si shë e shërova. Vajzhen të animenje pyte tjetër, pyet njëmë zathot si mirët tejmumi? Tejmumi, mirët, do të gjejmë, fillemisht një dhe të pastër, dhe në dhe të pastër, fërkojmë duart, duke i hapur gishtat, me zveti, dhe e fërkojmë dhejon. Dhe pas taj, e fërkojmë fëtyren, dhe pas fëtyres, i fërkojmë duart, pjesët e mbi duart që janë. I fërkojmë. Ose mundëmi, pra, me një të fërkuar, mundëmi edhe me dy, fillemisht, e fërkojmë dhejën, fërkojmë fëtyrën, pasaj edhe njëherë dhejën dhe duart. Po i mirë po ajo që ka transmitohet më shumë në hadikësit e pejgamberit a.s. se me një të rama, po me një të fërkuar nga, me dhejë të pastor, është praktikuar pra marja e tejemumi. A mund të merët tejemumi në dojë gjëtjetër përrejtë se me dhejë? Po ka, të më thonë, mendimet e djetarëve të cilet i kanë lejuar, Edhe me gjalla të tjera të cilat kanë përmbënie nga nga dheu, lejohet, mirëpo zakonisht në shumicën e rasteve kemi mundësi të gjejmë dhe dhe më mirë është që të gjejmë një dhe të pastër. Ha, me çemi këtu te tejmumi atë shfryzojmë rastin të marrim procedje lidhur me atë se kurin, cila rastë duhet të marr një njeriu tejmum, e, sa sa duhet kërkojë ujë apo çfarë? Po ka statistika ose ka të këto mëdhai hanafis zakoneisht të cilët kanë qenë çdo herë më më preciz që munduar që që t'i japin shifra, atëherë ka që disa kilometra të të gjejnë mirë, po njeriu mund mund vetvetiu ta të bëjë një vendim duke shikuar nëse kërkon një gjendje normale, pra nëse nuk ka ndonjë luft, atëherë qash problem pra me arritje tek uji nëse nuk ka uj duke kërkuar për një kohë të caktuar uj atëher mund të merë të i mum e në rraset si që është që të e ka luft atëher nuk, nuk banaj të, të rëzikoj vetë vetën që koj diri të uji duke pas parështë që armiku mund të godet mirë po merë të i mum sepse kjo është një lehësim i Allahu dhulgjeral kjo anë për që di se Zoti thot pejgamberi Allahu knachet me robin i cili i shfridzon mundësit apo lehtësimet që Allahu ja ka dhanë. Anda i mështë mendonë dikush se po e le mangut namazin ose i badetin me një lehtësim të tilë, që ofta e dhe për meste që për të marur mespra dhe për gjërat e tjera që Zotin e i ka lehtësuar, mështë mendonë se po e le mangut i badetin nga se Allahu kënachet kur robi vet e merë lehtësimin e Allahut që na që e ka bër. Hodhën nase për shambull tash jetë sezona e dimrit është ftohtë dhe uji është i ftohtë, nuk kanë mundësi se si ta ngrohin ujin. Njerëzit a lejohet kjo? Po, dhe... po ataj ja, lejohet nëse pra është rrezikohet shëndeti i një personi që të pastrohet me me ujë të ftohtë prapdes nuk kisha më thon sepse abdesi ndoshta shumë nuk e rrezikon përveç personave të caktuar të cilët mjeku ka ndaluar sepse mund të jenë të infektuar ose të ftohur te imasës atëher lejohet edhe te këta të imunë mirë po për njerëz normal pra në kushte normale nuk nuk lejohet që ta bëjmë atë adet hajtë se ka ujë pra të të ngrohtë të marr taymum jo ndërsa ai përket guslit pastrimit të trupit atëherë këtu dallon çështja nga se e, pastrimi i trupit lyp kohë më shumë lyp ujë më shumë dhe mund të vim deri tek një ftofhje deri tek një smundje andaj nëse nuk kemi ujë të ngrohtë për pastrim atëherë pra duhet ta praktikojm te imumin. Derisa pavdes nuk do nuk duhet te bëhen edhe shumë demel ose shumë te jemi çdo herë komod me abdes te marrim me uj te ngroht. Mirpo ndai herë edhe, nëse thash vetëm përso për persona te cilet e kanë të rrezikuar shëndetin në në ftofhje te te madhe, atëherë po edhe për ta lejohet te marrin te imum. Asa më pyetjen e radhës që vjen nga drita, thotë asalamu alajkum hoxh, kam një pyetje. Jam e fejuar thotë dhe babai i fejuarit don që për një ditë ti martoj dy djem në një të gjile. Ë shumë thashëtheme ka dëgjuar se thonë që nuk bën se njëri prej çifteve nuk shkon mirë se dhe se nuk bëjnë fëmijë. Njëri çift do të ketë sukses ndërsa çifti tjetër jo. Sa që ndron kjo në realitet? Tek popullion apo tek to treva ku ne jetojmë? dihet mirë se kanë trashegu ose kanë një bagaj shumë të madhë me bestytni apo me shirkjate, me bestytni të kota të cilat i kanë trasheguar nga të pare të tyre të cilat kanë qenë pagan dhe kanë pas tër jetën e kanë pas të centralizuar për mes bestytnive andaj dhe këta njerëz apo të part e tanë kur kanë kur janë futur në krishterizëm kanë mbartur dhe kanë marrë nga ky bagazh i tyre këto beshtytni të shumta dhe pastaj me konvertimin e popullit ton shume në islam përsëri i kanë mbartur shumë beshtytni, disa i kanë larguar ndoshta po shumë tjera i kanë mbartur dhe i kanë trashëguar pra që ather dhe kjo është njëra prej tyre, prej beshtytnive, të cilat Gjdo her, gjdo bestytni, qoft e vogëla po e madhe, nëse ajo formon bindje në zemrën e besimtarit, atëher e cenon seriosisht imanin besimin e një muslimani. Pra mund tjetë shkak që ajo ta anullojës, ta menjanojë plësisht imanin e një muslimani. Andaj do të kemi shumë kujdes sepse këto janë prej bestytnive gjërave të kota nga se Allahu dhul gjelalë Gjdo gjë, gjdo gjë në këtë gjësi, që ka dim e që ka nuk dim, që ka shohim e që ka nuk shohim, që ka ndëgjojm e që ka nuk ndëgjojm Gjdo gjë në Allahu e ka në mpërkujdesje, gjdo gjë në Allahu e furnizon Andaj nuk, nuk mund tjetë dita apo kryesa t'i bëj dam kryesës Nëse i bëndam, i bëndam vetëm kryusi kryesës pra e jo kriesa krieses as dita e djele, as dita tjetër as bashkimi i dy dasmave, pra se që, se që thot, nuk është shkak që të sjelin dobi ose dëm në një familje, mirë po e tëra jo është lillëshmeria jon mes Allahudhul Gjeral, i cili do të sjel të mira, ose të këqia si rezultat i veprav tona të mira, të të këqia andaj pra këqiloj që të mosken frik sepse këto e më bestyt një Por kontrazej ne duhet ta shërojmë zemrën tonë nga këto, dhe ta heqmi kët bindje, ta heqmi kët këto dyshime, të cilat i kanë trashëguar thash populli jon, e që nuk janë vetëm këto, por ka shumë. Populli jon, për shembull, nuk nuk gratë e ndalojnë ose nuk punojnë ditëve të martës, nga se thon se do të vijë e martja dhe do t'i mallkojë ato nëse punojnë natë natë. Pra kam ndodhur raste, tregoj ngjase me të vërtet i kanë ndodhur filanës, e cila ka punuar gjatë të martës në mbrëmje dhe i ka ardhë e martë dhe i ka e ka mallkuar ose i ka fol. Pra shejtani mallkom i shfrytëzon këtë boshllëqe, këtë dyshime, kët iman të të ult të njerëzit, të bindjet e dobta dhe shkon aty dhe A dit kur ato grap punojnë ditëve të martë për shembull në mbrëmje, ato shkon shejtani aty dhe i flet në emër të të martës dhe për t'ia forcuar bindingun dhe për dhe për bër të bërë të qëndrushën pra në këtë beshtytni edhe mtutje dhe për t'i përhapur në popull se me të vërtet u merdhë e martja dhe më tha kështu e kështu. Pra djalli shejtani i mallkum i bën të gjitha këto këto kurtha duke duket i hudhur në topra besimtar me besim islam dhe të këngësi bindje pra absolutisht nuk lejohet. Rregulloj sporne nuk shkapohemi nga kjo temë sepse është edhe pyetja e radhës që ka të bëjë me martesën. Thotë kam dëgjuar se nuk bën të martohemi në mes të dy bajramëve. Do thot, thot mes fitr bajramit dhe kurban bajramit. A është e saktë kjo? Pres përgjigje sa më shpejt thot, o, padushim, se Zoti është pulet me xhenet. Thot shikuesi. Po. Padyshim se edhe kjo është sikurse e para nga besutnit edhe pse në atë kohë ndoshta s'ka pas bajrame të kate paganë që kanë qenë, mirë po nga prej dyshime dhe shejtani, pasta i mundohë që vazhdimisht të bestut një, ti mbaj ato që janë plus të shtoj e dhe të tjera, tja bashkanë gjithë që sa më shumë të komplikoj jetën e një muslimanit, sa më shumë bindjet apo zemrën një muslimanit të drejtoj, ka kryesat dhe ka, ka dyshimet, vetëm e vetëm që ta lërgoj zemrën e një muslimanit nga Allahu Dhuljalal, pra që të mos jetë i lidhur me Zotin e Mëdhshëm. Andaj edhe kjo, padyshim se është një beshtudni dhe s'ka kur far ndalese nëse martohet çfarë do dite që dëshiron njeriu, nuk ka kur far ndalese. Ndalesh është vetëm që shfryzoj rastin, ti këshilloj besimtarët e tan, të paktën njerëz të tan tash dikush është me iman më të më të ngritur, dikush më të ulet, se kam hasur unë si hoj të paktën që ditën e xhuma në kohë të gjumas kanë pasë dasëm dhe nuk kemi mu i tërna me, me falë gjuman nga zëri i madh, i tupana o po i, i muzikav që kanë pasë në dasëm. Kjo është ndalume nëse dasma e merë kohën e i badetit apo bëhën në kohë kur Allah e kanë daluar gjdo pun tjetër e edhe shiderin prasë që është gjumaja ndërsa në kohë tjera në ditë tjera s'ka kur farë ndalese nëse bëhën në dasma Pra me hallall me gjëra të hallall ndërsa dasmat çysh i bën populli jon tek ne ato padoshim se jo vetëm me bajramov por çdo herë janë të ndaluara në at form çysh i bën populli jon ndërsa në kushte normale me me gjëra hallall çdo ditë e Allahut është hallall për atë të bëh dasma atëre hodhin deruar nga redgjia e mobil medie se që më ardhur në fund të emisionit të sotmir por për fundun duhet ju pyes për për shtypjet tuaja për emisionin ton dhe pasi që jeni për herë të parë në studion ton sërëzisht dhe sinqeresht pjo thamë se kam shumë përstupje të mira edhe pse une këtë emision PIS TV-në pra kam shikuar dhe shikojmë dhe i këshiloj të gjithë muslimane që ta shikojnë këtë emision nga se emision më halal dhe më frydhënës se këtë emision apo këtë televizion PIS TV-nuk ka në treva shqiptare, mos të themi edhe në tërë botën, por të paktën për vendit tonë nuk ka më hallall dhe më të qelluar se ky. Andaj elus Allahun Dhul Jilal që çdo minutë apo çdo uh, kohë e shkurtër e këtij emisioni të jetë begati për këtë popull dhe të shënohet në sevapet apo të ngrit në shkallë të larta të gjithë ata të, të cilët kontribuojnë për këtë për këtë televizion. Ju falenderoj. Ate rëshikuës të ndëruar ishte dhe kjo përshtypja e hojgjëson i cili nga suarejka mori rrugë që të përgjigjet pyetjeve tuajet të cilat të janë dërguar në pyetje e që se i vizkës pikkoma drejtës kjo e cilat vazhdojnë të jetë e hapur vetëm për ju Ne do të kohemi sërish në shalla javën tjetër me një tëftuar tjetër Diretër, eselamu aliku Ate rëshikuës të ndëruar ishte dhe kjo përshtypja e hojgjë